מזמור ע"ו למנצח בנגינות, מזמור לאסף שיר. נודע ביהודה אלוהים, בישראל גדול שמו, ויהי ושלם סוכו ומעונתו וציון. שמה שיבר רישפקשת, מגן וחרב ומלחמה סלע. נאור אתה אדיר, מהררי תערף.